Ти як фольклор збираєш вдень чи вночі? запитала Поштарка, отсміявшись. Більше вдень Петро не зрозумів, до чого йдеться. А ввечері, що робиш? Вона підняла обличчя і подивилася ясними, ясними очима. Та так, якось, скучаєш по-різному. «А то ходімо якось, я тобі село покажу, може, покупаємось. Ти вночі любиш купатися?» «Люблю». «Ну?» – Петро гмикнув. «А на що зубів, як?» Вона продовжувала дивитися, не моргаючи. «Попитаю, може, знає хтось, а ввечері скажу». Він ледь зумів відірватися від цього погляду і спитав. «За телеграму, скільки з мене?» «П'ять сорок», – вона поправила брателю, яка і без того добре сиділа на плечі. Коли Петро виходив на вулицю, у нього аж щоки заморилися посміхатись. Неприємно було й тільки думати, що про такі його довгі теревені можуть передати Лесі. То вже, певно, відбрехуватись доведеться. Хоча що тут такого?» «Ну, зайшов чоловік на пошту телеграму відправити. Проте все одно неприємно». А Микола Пилипович у цей час теж крокував собі вулицею. Він ще вночі, коли не міг заснути, вирішив покращити конспірацію, тому наказав лейтенантові прийти до нього на зустріч до неближчого гаю, подалі від сторонніх вух та можливого прослуховування». Зрозуміло, що тут прослуховувати нема кому, та й апаратури, відповідної немає. Але закон один на всіх, а береженого Бог береже. Оно, парторга донька сиділа у сусідній кімнаті, хто б це знав? Майор мав причини для поганого настрою, оскільки так і не зміг заснути. А не зміг заснути знов-таки через поганий настрій, причиною якого і була хазяйка квартири Тетяна. Вчора, коли прийшов він, полишивши молоду генерацію розважатись, хазяйка сіла на ганку з метою побалакати з міським гостем. Микола Пилипович, зрозуміло, був не проти, тому що розмовляла вона приємно, посміхалась весь час. А хіба що? Літо, відрядження, Тетяна жінка самотня, та він в таких справах – Пасти задніх аж ніяк не звик Хіба тільки специфічне завдання могло додати клопоту Хто його знає, відьми нечиста сила чи цей, аномальні явища Тому майор про всяк випадок стримувався і одразу в багнети не йшов Треба трошки роздивитися Хазяйка ж трималася приязно та відкрито була вона з тієї породи, що люди кажуть, українська молочна, і все своє багатство носила картинно, випнувши вперед, повільно та гордовито, саме те, коли чоловік розуміє. «А жінок у вас в інституті багато?» «Та єсть, а гарні?» Микола Пилипович посмикався на стільці, але обережність перемогла. Це не жінки, а колеги. Тільки я не по этому ділу, коли на роботі. Дружина ревнива. Хазяйка підморгнула і засміялася. Якби не внутрішнє рішення, майор давно б пішов у наступ. А так їв її отшима і все. Отаке от цілісінький вечір. Врешті-решт. Розмова торкнулася мети, з якою колеги приїхали в село. «Ви що, серйозно тими забобонами займаєтесь?» Жінка поглянула недовірливо, і Микола Пилипович для авторитету сказав, що навіть книжку пише з цього питання. Отут уже сталося таке, що майор ніяк очікувати не міг. Хазяйка раптом підвелася, пішла до кімнати і повернулася з товстелезним обшарпаним зошитом. Урочисто влаштувавши його на колінах, вона видобула невідомо звідки потворні, як у старих бабів окуляри, прилаштувала їх на носі і відкрила пожовклі сторінки. От слухайте, кажуть, що заєць то чортова тварина. «Попереду завжди біжить заєць, а позаду – чорт!» «Що це?» – здивувався Микола Пилипович. «Записи». Жінка гордовито поглянула з-під окулярів. «Це я не збирала. Сама. З самого чистого народного джерела. І посміхнулася, мовляв, не тільки у вас такі розумні». Тут Микола Пилипович зрозумів, що трапив на ентузіастку. Решту вечора він провів з ручкою в руках, клянучи себе та весь світ і вдаючи, що записує безцінні відомості про те, наприклад, що коли Крашенку висушити та зберегти до наступного великодня, то за першим дзвоном вона знову стане свіжим яйцем. «Боже!» Як змінилася ця жінка, навіть груди її правили тепер хіба що за підставку для папірців. Очі ледве виднілися з-під замотаних на переніссі пластиром далекозорих окулярів. Пухкі пальці старанно перегортали сторінки, водячи по рядках синіх писаних літер, а голос аж набряк з уваги. «Та ви зовсім не пишете нічого, а ну? «Давайте я повільніше» «І крапати зверху щирим воском зі свічки», примовляючи, «Щоб тебе за мною пекло, як пече вогонь той віск, щоб твоє серце за мною так топилося, як топиться той віск, і щоб ти мене тоді покинув, коли найдеш той віск». Потім закопати у землю, і якщо не знайде закопаного – Записали, не знайде закопаного, приречено повторив Микола Пилипович, щоб ти була пропала, то за рік він вмре, себто згорить від любові. Тепер, сидячи у гаю під товстою осикою, Петро читав ці майорові записи та щиро реготав. Слухайте. Що ви написали? Кажан виходить із звичайної миші, коли вона поїсть свяченого. Хто? Кажан. Ну, миша летюча А! Микола Пилипович похмуро позирав на ледь підпалену сонячними променями травичку і лаяв в душі хозяйку та згублений вечір.